Tisztusban kedves testvérek, szeretett hallgatók, a Meti Hetevar Podcast 310-dik értek a keresztradását adását. Halljátok, én Ádám vagyok. Inna mine filie, spiritus sancti, amen. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és ha már ilyen szakrálisan kezdődött, folytatódjék. Szakrálisan. Van nálunk szentelt víz, vagy azt mi nem használhatunk? Ö, nincsen, nálam cider van. Végülis ugyanaz a betűvel kezdődik. A szentelt vizet azt minden keresztény vallásban használják, mivel nem ismerek minden keresztény vallást, ezért nem vagyok benne biztos, de azt hiszem, hogy igen. Jó érted úgy értem, hogy a reformátusoknál van ez a víz, meg, meg a kenyér, mármint hogy az áldozás, meg ilyesmi. Áldozás van, hiszen hiszen mennyire fontos szentség. Az a szent vízben nem vagyok biztos, hogy téve református testvéreink hogyan gondolkodnak erről, hiszen oly sok minden másban is járnak tév úton kezdve a templomok lemeszelés és az orgonák vasnak való eladása. <gül> van olyan verzió, ahol megmerítkezés van, és egy egész ö, medencét használnak. Tele szentelt vízzel. Na jó, csak az csak de hiszen, De mindig más alkalommal is ott van. Bemész szentelt vízzel, vesz keresztet, hiszen az kivárakva. Hát ugye lehet, hogy a, nem tudom, kiknél, nem, a, jó, nem tudom, hogy kiknél van a medence meg a megmerítkezés, de hogy lehet, hogy mindig ott van a medence. Csak ott nem, mit tudom én, a, a arra az új hajóra egy kis szentelt vizet, hanem belemerítik. Vagy a hajónak ízét szokták neki csapni. Pesgőt, tudom, Pesdőt, egy csapni. Pesgő, tudom, olyan is van. az egy kicsit más játék. Nem, nem, mert amikor megszentelik azt a hajót, tehát a felavatás a Pesgővel az a polgári szertartás. De van van az egyházi is, amikor megáldják azt a hajót, és meg, felszentelik, akkor ott van izé, van vízszórás az alapbottal. Tudod. tudod, mit szoktak rendszeresen megszentelni egyébként? Mi mindent. A ruszki rakétákat. De mindegyiket kilövés előtt? Van ott egy szolgálatos... Van, aki nagyon, nagyon jó sajtófotok, hogy ott van egy izé, kalapos ortodosz, ortodox pap, és hát én seprülsz hasonló dologgal szóri rá szerintem. Hát nyilván egy rakétára nem keveset öntünk, hanem sokat. Tehát úgy meglennék lepődve, hogyha ez a többi kultúrában lenne. Azért a fegyvereknek a felszentelése az szerintem teljesen általános. És mondjuk el tudom képzelni, hogy a közel-keleten is minden náció rendszeresen szenteli a rakétáit valamilyen módon. Hmm. És hát ennek a polgári változata volt, amikor a, az amerikai katonák mindenféle bonyolult és szép ábrát festettek a bombákra, mint a légi bombákra, amit aztán ledobáltak. Még elnevezték őket. Igen, plusz repülőgépekre ilyen rakétamellűn őket. Rakétam igen, igen. De így lett, így lett neve a, az atombombának is, mind a kettőnek, amit ledobtak, hiroshima és Nagasakira. Egyébként annyira van még, hogy a a Art of war volt egy-két éve egy galéria, valamelyik amerikai tankosok közel-keleten jaszkariznak típus hadműveletben hogy milyen nevű tankokat fotóztak. Mert a csövének a nem tudom melyik részére festették rá a nevét. Egyébként a várható poénokat sütötték el ilyenkor. Senki ne számítson arra, hogy utalások lesznek, hanem nyilván ilyen a Here a the Boom, meg a reszkes arab tank, és akkor ők lőnek ott. Hát meglepő is lenne, hogyha értelmiségi mémek lennének a tankok nevei, nem? Szerintem nem, az jól vennék ki magát. Hát jó jól de nem értelmiségiek használják, mert nem a klasszikus értelemben vett szabad bölcsészek vezetik azt a tankot általában. Pont ez volt annak idején a, a Trump alatt az amerikai hadminiszternek, James Mattisnek a, a védjegye, hogy ő nem egyszerű katona volt, hanem neki tehát így rendelkezett gondolatokkal is ez volt neki a szexepélye. Mondjuk ennek megfelelően viszonylag hamar állt fel a Trump kabinetből, mert nehéz volt visszafogni az embert attól, hogy megnyomkodjon fele piros gombokat. Mm, jó, végül nem nyomkodtam meg őket szerencsére el eddig. Nem, én megtaláltam közben a, a tank neveket. Olyanok vannak, mint például a Diplomacy Failed, <gül> vagy Ground Zero, oh. Professor Chaos, Harcos nevek, Armageddon, Atomic Blond, Baby Yoda, és a kedvencem a legjobb eddig a Beats Walking, Azaz jobb, mint gyalog. <gül> Oké, okay, ezt én is elfogadom kedvencnek, úgyhogy akkor ez lehet a Meti -Hete or hivatalos kedvenc tank elnevezése, a Walking. Igen, kedves hallgatók, ha valakinek van sokkal jobb tanki, akkor nyilván hívjon meg minket, hogy felszentsük vele a hátsókért. Ú, én úgy vezetnék tankot erről valahogy a katonaságnál pont lecsúsztam, pedig nem volt nagyon elérhetetlen távolságban a lehetőség. Egyébként vannak ilyen izé, ilyen stressz kezelő KFT-k, ahol lehet tankozni? Hát igen, igen. Igen, lehet, hogy nézegettem én már ilyen árlistákat. Az az igazság. Megmondom csak neked magunk között. Csak aztán bedölt a bónuszbrigád, gondolom. Csak aztán bedölt a bónuszbrigád, úgy, ahogy mondod. De azért mondjuk egy ilyen hómezőn 60-nal átcsaphatni egy bmp vel hú, te... Ahhoz úgy volna neked, Egyszer ezt végignéztem egy téli hadgyakorlaton. A BNP az a, az a csehszlovák gyártmányú szállító szállítóharcjármű, amiben elfért egy szakasz katona, meg egyébként volt egy kis lövegtorony a tetején valami, hát nem tudom mivel, talán valami gépágyúval. És ez elég gyorsan tudott közlekedni, meg elég jól is bírta a gyűrődést. Um, Például a vasúti szállításnál azt lehetett tudni, hogy látszott, hogy mikor van az, hogy, hogy szovjet sofőrökkel érkeznek a BMP-k. Mert ők nem, tehát a, a magyar, magyar vasúti szállításnál az volt, hogy akkor megállt a vonat, akkor ilyen rámpákat tettek föl, és akkor nagyon leóvatoskodták egy negyed óra alatt azt a a vasúti kocsiról. Az oroszok meg 90 fokba befordultak, azt leugrottak róla amit a BNP jól bírta egyébként. A sofőr hogyan bírta közben? Tehát én úgy képzelem, hogy ilyenkor azért valamiféle rugózásnak a segítségével erősen odaverjük a sofőrt a tankösszes sarkához. Biztosan nem értette nagyon jól a dolgot, de az igaz, hogy a másik dolog, amit ez a BNP tudott, és ez az a kép, ami azóta is itt lobog a fejemben, hogy a viszonylag démbes dombos 60 hatvannal átsűr egy ilyen össze-vissza himbálódzó, kicsit néha ugrató, mondjuk 20 tonnás, vagy hát lehet, hogy 40 tonnás tank. Nem tank, bocsánat, hogyha tankot mondok, de eleve nincs olyan fegyver, hogy tank. Az csak egy én köznapi elnevezés. Pánc vagy, vagy harckocsi van, és ez nem harckocsi, hanem páncéhozott e, lövész. Sz szállítóharcjármű? Páncéhozott szállítóharcjármű, igen, egyébként. Tehát tank és iszonyú jól nézett ki, és nagyon gyorsan ment, és nagyon olyan kecsesen ment. És amíg ehhez hozzávesszük, hogy egy ilyen bikaszarszerű, izével lehetett kormányozni, tehát nem egy kormánya volt neki, hanem egy mondjuk, hogy jó közelítéssel vízszintes rúd, amit, hogyha jobbra toltál lefelé, akkor jobbra kanyarodott, balra a kobar. Na, menő, menő cuc volt. De ezt a katona romantikát, ezt szerintem senki nem bírja ki, aki nem múlt el száz éves. Azt akartam mondani, egyébként minden, minden járműnek nagyon jól, ne ezt ki legalább fényképpen az, amikor az egyetlen egy kereke sem éri a, a talajt. Ú, az nagyon. Tehát Igen. Pont a héten volt egy ilyen erős nosztaggy, homo amikor arról beszélgettünk a barátnőmmel, hogy én belátom már azt, hogy, hogy, hogy nem lesz az, hogy életem összes gyermekkorban, matchboxban meglevő autójával rendelkezni fogok, és végre vezetek a bükkben, nagyon szép kanyargós utakon. Lancia Delta integrál HF-et, Uh -huh. hiszen lényegében összes májamat kéne eladni, és abból összesen egy jól értesültem a biológia órán, és még akkor sem biztos hogy egy jó példán kapnék érte, és akkor ez, és ez melyik autó, és akkor előkerestem egy olyan képet, ami ugrik, uh -huh. tehát akkor, akkor szép, amikor nincsen talajon. Majd eszembe rögtön másik nyolc autó, ami rendkívül szépen tud ugrani, kezdve a kezdve a Dakari Porséval. Hát szerintem, ugratás, az még egy Trabantnak is jól áll, meg egy kis Kispolskinak is. Az más kérdés, hogy lehet, hogy a Trabant, amikor leér, akkor hát sajnos már nem tud tovább menni. De a kis polszki az biztos bírná. Nehéz rávenni ezt a Trabantot eleve. Na, olyat is csináltam egyébként a héten, hogy elkezdtem összedni a családnak, mikor voltak milyen autói. Még van egy rendszám, ami menekül előlem, Uh, úgyhogy meg kell majd nézni otthon családi fotókat hát a, hát a valamikor látszik a fehér színű skoda. Kész. Autonosztágiába csaptunk át a romantikába. Nem tudom, hova lehetne innen még fokozni. Lehet, hogy nem is kell fokozni, hanem visszatérhetünk a jól ismert, begyakorolt terepeinkre. Mondjuk ezek ugye... A panaszkodás, igen. A, a, a magyar belpolitika vagy a panaszkodás. Esetleg a magyar sajtó túlzott részletező elemzése. Erről üd a szembe, magyar sajtó, elindult a Telex, ezt azért említsük már meg. Jó, említsük. Kedves hallgatók, elindult a Telex, akinek nem tűnt fel, azt tényleg egy, egy teszkorszatyorban él. De hogy megy, nem is annyira rosszul. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy, hogy mennyire egyszer csak elindult, ahhoz képest tök jó. Kifejezetten. Egy pillanat, kell az öcsémmel. Üvöltöz az öcséddel, kérlek szépen Lemjutolt eh, mikrofonnál. Én addig elmondom, hogy valóban elindult a Telex, elég ígéretesnek tűnik, egyfelől. Másfelől pedig, ugye akik rendszeresen hallgatnak minket, azok tudják, hogy így az elmúlt hetekben többször beszélgettünk az Indexről. És azt is észre lehetett venni, hogy én azt állítom, hogy így azért előre nem lehet ezt itt tudni, hogy hogy tényleg rossz lesz-e, meg tényleg propaganda újság válik-e belőle, és időt akartam adni ennek az újságnak, ennek az új szerkesztőségnek, mondjuk így. Szóval egy, lehetőleg megengedőbb voltam azzal kapcsolatban, hogy mi fog ebből kisülni. És hát mostanra eljutottunk odáig, hogy kezd kialakulni egy véleményem arról, hogy, hogy nem nekem lett igazam. Nem, nem nekem lett igazam, aki azt gondolta, hogy adott esetben lehet, hogy nem is lesz olyan rossz, hanem inkább azoknak lett igaza, akik arra fogadtak, hogy szép lassan valahogy kevesebb lesz rajta egy kicsit a politika, és több lesz rajta a fun fact, és ami meg politika, az valahogy úgy lesz kiegyensúlyozott, hogy innen is hoz egy erőset, meg onnan is hoz egy erőset. Nem az lesz, hogy középről néz, hanem az lesz, hogy hol, innen, hol, onnan. Nézd, most így tűnik, most ez látszik, és hiába vannak azóta újabb igazolásai, amik egyébként megint csak a, a tisztességes újságírók számát gyarapítják abban a szerkesztőségben, valahogy az egész az nagyon, nagyon nem jó ízű. Úgyhogy én le is szoktam arról, hogy olvassam most így, egészen eddig olvastam a régi új indexet, de már nem olvasom, hiszen elindult a Telex, amit viszont minden korábbi fanyalgásom ellenére. Jó szível olvasok. Azt, hogy hogy néz ki, meg hogy mennyire áttekinthetetlen, meg mennyire nem dizájnolt, meg ez mennyire félkész, azt én a félkészségének tudom be. Tehát egyáltalán nem gondolom azt, hogy ez majd így marad. Egyelőre a tartalomra koncentrálok, és annyi talán látszik már belőle kelt, nem tudom te, hogy gondolod, hogy, hogy így a longformnak, a hosszabb anyagoknak, a nagyobb lélegzetű dolgoknak, az alaposabb elemzéseknek, mint a nagyobb tere lenne ezen a telexen, mint korábban volt az indexben. Ezt még ennyire nem érzem, azt sokkal inkább, hogy. De futottam már bele nagyon hosszú szövegekbe, de volt olyan, amit simán a szerkesztetlenségnek tudtam be. Plusz a layout hiányainak, tehát egy nagyon, nagyon összecsapott, még ahogy kinéz. De egy hete mennek, nem, ezért nem kárhoztatom őket. Viszont ugyanannyi szöveget, sokkal szebben szét lehet majd osztani jobb léje útban, mint több minden tud. Hát erre várunk. De mondjuk 17 ezer leütés nem olvasok el új konzolokról, Mindenek van határa. Én meg azt gondolom, hogy van, aki elolvassa ezt. Éppen ma hallottam egy előadást a Longform újjászületéséről, de majd erről beszélünk egy kicsit később. E mert hogy ezzel akkor a, a panaszkod panaszkodnapunk, vagy, vagy beszámolónk meg volt. Ezen túl vagyunk, ezt páhatjuk, Jöhet a panaszkodás. Jöhet a panaszkodás, amennyiben múlt héten neki láttam utána nézni. Miután beszélgettünk arról, hogy, hogy az ember milyen banki szolgáltatásokat vesz igénybe a gyermekének, vagy hogyan rendel kártyát, vagy ilyesmi. Majd aztán ezeket a különböző költségeket hogyan vezeti össze úgy, hogy egy helyen lehessen látni. Akkor elkezdtem ilyen napokat keresgetni. És ugye volt egy nagy várakozás a piacban az elmúlt két évben, hogy jön az EU-s PSD2 nevű szabálycsomaga, hogy mindenki implementál a saját jogrendszerébe kötelező lesz. A bankok adnak apit rendezett körülmények között különböző fintech cégeknek, vagy fejlesztenek olyan caccokat, amik ilyen napival működnek, és akkor majd jó egy lehet látni a mind a két számládat, vagy mind a három számládat, egy pillantás alatt meg tudod nézni, hogy mennyit költöttél, az mire ment el, stb. stb. és ettől a, ettől a sok adattól majd okosabbak leszünk. Rájövünk, hogy nem kell a Starbucksban venni reggel a kávét, mert elmegy rá a havi 40 ezer forint. Most hasaütésszerűen mondok cégeket és számokat. És gazdagabban jövünk ki ebből a, ebből a dologból. Még talán annyira is, hogy, hogy ezeknek a szolgáltásoknak aztán előfizetünk a pró csomagjuk a havi 500 forintért, mert hogyha egyszer megsforroltunk legyvenet, akkor az 500 forint az már el fog csúszni erre a szolgáltása, és mindenki boldog lesz. Plusz, mivel elvittem szervizbe az autómat, ezért generáltam az autós appomból egy riportot, hogy mit költöttem, mennyit költöttem, mennyit eszik százal, mennyiért tankolok, stb., mert azt tudtam, hogy ilyet tud az app, és gondoltam, hogy milyen jó lenne, hogy ennek az alkalmazásnak lenne egy webes felülete, mert hogy az, hogy a telefonomban fut egy dolog, de amikor a számítógépem előtt ülök, akkor elképzelhető, hogy szívesen nem a telefonon nézném, hanem, hanem a számítógépen vezetném össze, generálnék okosabb riportot, és vagy akár amit vezetés közben elkúrtam, mert hetest töttem ötös helyett, azt kiavítanám. Na, ez minden nincsen, kizellag mobilosabb van, pedig egy nem kis cégnek a tulajdonában van, ez a CIGIC nevű navigációs gyártó cég. Na, mondható, jó, ebben az évben ezt használtam, de hát nem nehéz költözni, hát most itt húzok egy vonalat, hogy eddig ennyibe került a kocsi, majd a másik app, ami ennél biztos sokkal jobb, az majd tudni fogja ezt. A helyzet az, hogy másik apa nem létezik, tehát az a fajta, minek van vagy van desktop verziója és mobil, vagy van webes verziója és mobil, vagy okosabb, vagy legalább ennyire ingyenes, vagy kényelmesebb, vagy jobb, vagy akármi. Ez se nagyon van meg, plusz az, amit az elején mondtam, ez a vezessük össze egy helyre a számláinkat, és figyeljük a költségeinket, ez se igazából. Vannak hasonlóak, vannak olyanok, amik bizonyos magyar bankot támogatnak, de összességében, mint az ilyen, ilyen konzumer alkalmazás fejlesztés, az, az valamikor megpusztult volna. Hát valami oka lehet annak, hogy, hogy nem szökkent szárba, vagy legalábbis a, ami a bankolást illeti. Ugye egyrészt angolul beszélő részén a világnak azért van, van hagyománya ennek, és ott vannak nagy alkalmazások, amik tudják ezeket a dolgokat. Messze nem csak magyarokat kerestem. Ellenben a magyar bankok a piát nagyon kevesen tudják. Tehát most tudok olyat mondani, ami öt magyar bankkal hajlandó beszélni, de ha nem ezeken, ezeknél vagy, akkor szori. Hát jó, én azt egyetlen amerikai alkalmazástól, amerikai alkalmazástól sem várnám el, hogy az összes európai tagállam összes bankjával tudjon beszélni. Nyilván, ha egy ilyen banknál vagyok, akkor azért jobban szeretném egy kicsit, de amúgy az nem tűnik reális elvárásnak, de nekem nem is ez a fura, mert ha már érted, csak pár magyar bankkal tud beszélni, engem már az is meglep, hanem inkább az, hogy, hogy a PSD2-t, mint hogyha nem használnák, vagy nem lenne tülekedés, tehát hogy azt a lehetőséget, hogy most már legálisan egy fintech cég az, az összekötheti magát a bankoknak a, az apján keresztül az én számlámmal, és annak a költéseit tudja elemezgetni, meg ezt felkínálni, hogy ezt Tényleg szokás tudni, tehát az, hogy ezt itt Európában is tudni lehet majd, ez egy, ez csak nekünk újdonság, mármint európaiaknek, és mintha tényleg erre nem haraptak volna rá, pedig amikor készült a szabályozás, és vártuk a bevezetését, akkor egyre másra nyilatkozott mindenki, hogy mennyire iszonyú jó lesz majd, amikor ez lesz, és milyen csodálatos appokat fognak csinálni. Hát csak ehhez kell szerezni elsőkörben körben egy AISP licenszet. Ja, hogy nem, nem akárki csinálhatja a PSD2 alapon az appokat? Bárki csinálhatja, aki szerzett egy IISP licenszet, tehát számla, információ, egységesítő licenszer rendelkezik az MNB-től, és utána oda tud menni a bankokhoz tárgyalni, hogy mi rendelkezünk ezzel a licenszel, kössük össze, amink van. És a végén ezt a szolgáltatást valamilyen módon, meg a megszerzését is meg kell finanszírozni. Tehát vagy te fizetsz azért, hogy hogy tud, hogy mennyit költ ezt a, most már sokat mondtam, a Starbucs-ot keresünk egy másik céget a Lipoti Pégségben. vagy pedig a banknak kell ebből feature csinálni. Találtam olyan magyar bankot, ahol van egy ilyen minimális költségfigyelő egyes lakossági ügyfeleknek, családi számlám nincsen, azt nem tudtam lenni, hogy úgyis működik-e, és beszéltem egy, egy szakértővel, aki azt mondta, hogy azért azt látja, hogy a banki gondolkodás úgy néz ki, hogy fejleszünk le valami ilyen 1.0-as dolgot házam belül, akkor legalább nem jönnek be ezek a külsősök. Mi tudunk rámutatni, hogy de hát ilyet mi is tudunk, Ost ennyi. Magyarul szakás szerint lassan halad minden, és ezt szívjuk most éppen meg. Az összes többi területnél, amit felhoztam, szerintem ott is pont ugyanezt történik, hogy van egy valamilyen fél megoldás, vagy egy többé-kevésbé működő megoldás, azt vagy azt csinálod, vagy a kockás fizet. Mert hogy valahogy a verseny itt nem, nem fizetődik ki, és erre valószínűleg tényleg az lehet a magyarázat, amit megpedzegettél, hogy, hogy egy ilyen platformvilágban nem biztos, hogy könnyű beszállni, hogyha például pénzbe kerül liszenszeket szerezni, meg aztán meg is kell finanszíroztatni a fejlesztést is, akkor azt ilyen havi kettő meg öt dolláros meg 10 dolláros előfizetésekkel nem biztos, hogy olyan könnyű egy szűk, mondjuk a nyelv által behatárolt szűk piacon. Hát plusz, ha nem a nyelv által behatárolt piac a számos, akkor is ott van az, hogy Erről nem tudom, beszéltünk -e múlt héten, mostanában elég sokat számolgatnak a, az Apple-nek, meg a Google-nek a mennyi pénzt szednek be különböző appokból. Jogos-e jogos -e az a 30 százalék, amit levesznek minden Igen, mert az ő polisziaik hogyan befolyásolták a különböző appoknak az árait, ami önmagában egy érdekes kérdés, és az Apple úgy azért nagyon sokáig nyomta az, hogy minden app legyen egy dollár. Na most, hogyha egy dollárért látsz egy appot, akkor az nagyon sok ember kell, hogy ne, nem a programozót, a programozó kávéját kifizesd. Hát jó, de ez a nagyon sok ember az Apple púliából elérhető. Ennek ellenére sem gondolnám, hogy ez egy dolláros app, az jó ötlet. Szerintem tök nem érhető el. Tehát az App Store az pont azt mutatja, hogy, hogy az apple be kellett avatkoznia, hogy, hogy például legyenek játékok. Tehát az Apple féle fizesz nekünk egy fix összeget, és azért mi adunk neked minőségi játékokat. Annak a csomagnak azért leheti létjogosultsága, mert az egy dolláros, vagy kevés dolláros per app ár, az nem működött. És kaptál egy darab Candy Crush szagát, meg 92 darab kínai klónt hozzá. Na igen, hát jó, de akkor ugyanarról beszélünk, hogy valószínűleg ez a árazás ez még azért fejvakarós, mert láthatólag ez kb. az a limit, amit még hajlandóak a customerek megfizetni, viszont nagyon sok fejlesztés esetében az nem elegendő bevétel arra, hogy, hogy tudom én, idő, idő, megfelelő idő alatt nullára kerüljenek a fejlesztők. Egy picit más mondtam. Én azt mondtam, hogy a, a customerek erre az ára vannak rátanítva, és hogy ettől nehéz neked eltérni, hiszen minden más annyiba kerül, amennyibe. Ezen az áram viszont nem ír megfejleszteni, csinálsz inkább valami egészen mást vagy csinálsz B2B szolgáltatást, megpróbálod valahogyan. De valahogyan. Ez itt nem igaz, mert ha ezen az áron nem érné meg fejleszteni, akkor nem lennének tízezer számra ezen az áron appok. Tehát azért az biztos nem igaz, hogy nem éri meg az, hogy mindegyik veszteséges, az egy nyilvánvaló tévedés. Dehogy is, ugyan már. Nem, nincs? nem, nem veszteséges, belerakták ezt az Istenverte, ezért pay-to-win funkciókat, meg, meg az Na, összes. Nem, nem, nem, hát a végtelen mennyiség olyan nap van, ami, amiben nincs pay to win, nem is. Tehát most te egy pár játékra gondolsz, vagy ha hát sok játékra gondolsz, de nem csak játékokat lehet kapni egy dollárért. Tehát egy csomó apot lehet 5 dollárért vagy tízért kapni. Vagy előfizetésért. Az előfizetés az egy más, de az a, az a diszkrét modell, ha hogy te veszel 5 dollár egy alkalmazást, ami működik, azt nagyjából sikült kiciánozni. Hát igen, nyilván azért gondolom én, mert tényleg egyszerű 5 dollárért adni valamit, amit korábban nem annyiért adtál, annak nincs annak nincs sok teteje. De 50 dollárért azért már eladnak, meg 30-ért is működő képes applikációkat. És való igaz, hogy viszont elkanyarodtunk az előfizetéses modell felé. Érdekes módon egyébként ezen olyan sokat szokás gondolkodni, hogy az, elő, hogy az előfizetéses modellel az a baj, hogy annyi helyre fizetsz egy idő után elő, hogy az egyenként, Kevés, kevés dollárok együtt már nagyon sok, sokat fognak kitenni, és idő után elkezded visszavenni az előfizetéseidet. És ehhez csak azt tenném hozzá, és egyúttal át is evezhetünk ezzel a, az én panaszkodásomra, hogy most kénytelen voltam ö, alaposan szemügyre venni a családi költségvetést, mire mennyit költünk, miért annyit, mi a drága, mi az olcsó, és hát két érdekességgel tudnék szolgálni, az egyik, hogy a gyerekek a legdrágábbak, elég nagy jócskánők a legdrágábbak. A másik érdekesség, hogy az a sokat emlegetett, sokszor az orrom, ará, orrom alá dörgölt, persze, mert hó, itt is elmegy egy kis 5000-es a netflix -e, meg ott is az HBO góra, meg aztán a fene tudja még, milyen előfizetések vannak. Na hát kérem szépen ez a családi költségvetésünkben az utolsó előtti Leges legkisebb tétel. De szumma mennyi a különböző előfizetési dolgok? Mert én most hasonló 5000 forint pontossággal tudnám megmondani csak. Nekünk olyan 19.000 forintban megáll a, a, ez, a, ez a számláló. És nem csak ilyen konzumer dolgok vannak benne, tehát azért ebben mit tudom én. Azon túl, hogy van Netflix, HBO Go, meg, meg Spotify, Spotify, Apple Music. Apple Music az nincsen, de van Dropbox, tárhely, Apple iCloud tárhely, és Google Drive tárhely is. Nem ilyen nagy csomagok, hanem csak, hogy mindenhol kell valamennyi, mert muszáj. És van még pár ilyen, mit tudom, én, Notion, meg, meg ilyen, ilyen productivity appok történetek is. Ezt persze nézheted onnan is, hogy többet fizetsz digitális előfizetésekre, mint én távhőre. Hát nézhetem onnan, de ha például a mi házunknak a gázszámláját nézett télen, akkor az jelentősen több ennél az összegnél. És ha leosztott 12 hónapra? Ö, akkor szerintem nagyjából egálvan. Hát mm -hmm. nem, szerintem még úgyis magasabb egyébként a gáz, de szerencsére ezt nem számoltam még ki. Na mindegy, csak azt mondom, hogy alacsonyabb ez a szám, mint amennyire számítottam, akár én is egyébként. Ö, kikalkulálom majd én is, aztán nem, egy-két adás visszatérhetünk erre. Uh, még egy dolgot akartam ehhez hozzáfűzni, pedig azt, hogy, hogy van még ennek az egész előfizetés modellnek egy, egy olyan sarka, amiről nem nagyon szoktunk beszélni. Hát mi szerintem már beszéltünk róla, de úgy általában nem ez, ami a, az első között szóba kerül ilyenkor. Hogy az előfizetés modell elfben azt mondja, hogy tudsz olyat csinálni, hogy ebben a hónapban kell nekem Adobe Lightroom, következő hónapban nem megyek sehová, nem kell nekem lightroom a gyakorlatban ezek a csomagok a legtöbb esetben nem így működnek, hanem 12 hónapra elkötelezed magad, vagy még tovább, és dönthetsz, hogy éves fizetést választasz, vagy havi fizetést. Hát, de elkötelezni szerintem nem kell magad, hogyha havi fizetést választasz. Az igaz, hogy lemondani, illetve parkoltatni, azt nagyon ritkán engedik. Van olyan, nekem volt olyan szolgáltatásom, ami azt lehetett mondani, hogy ha nem fizetsz, akkor letörlik a tárolt anyagaidat, de van egy parkoltatási díj, ami csak mondjuk egy dollár vagy két dollár, amiért, hát amiért nem törlik le cserébe a szolgáltatásodat, és hogyha akarod, akkor majd visszajöhetsz, és ha újra fizetsz, akkor megint eléred a régi fájaidat. Uh, adobe biztos, hogy nincsen ilyen, mert parkoltatás, mert amúgy izgalmas lenne az, hogy egy hónapban kell nekem egy premiér, mert nem tudom, meg kell vágnom egy gyerekes videót, és a következő 11 hónapban pedig nem. De általában véve van annyira a rossz a sima havi előfizetési díj, hogy ezt besújtson ezt csinálni. Tény és való, és nem is lesz szerintem, szóval ezt, hogy mondjam, ez nagyon csak a felhasználó érdeke lenne a, az adobe é kevésbé. Ritka, tehát van, én láttam már olyat, amikor bármikor lemondhatod, újraindíthatod, de nem ez a jellemző valóban. Jó, de hogy az én panasz áradatomat is befejezzem, vagy megkezdjem, amikor így áttekintettem a családi költségvetést, akkor egyebek mellett azt is elterveztem, hogy valahogy szorosabb kontrollra, nagyobb odafigyelése van szükség, látnunk kellene, hogy hogyan és mire költünk. És nagyon megörültem a saját ötletemnek, hogy ugyanis majd jól bevezetjük a revolut a családunkba, hiszen a Revolut egyrészt nagyon könnyen, gyorsan megszerezhető, van a prémium csomagjához, ami havi 2500 forint, kap az ember fizikai kártyát, sőt, kettő darab junior kártyát is, amihez szintén jár fizikai kártya, és hát az össze van kötve a szülőnek a, az ekantjával, tehát lehet követni a kiskorúaknak a pénzköltési szokásait meg még neveli is őket arra, hogy okosan költsenek, és a többi, és a többi. Úgyhogy, hosszan fontolgattam, és akkor végül megörültem, hogy ez azért lesz baromi jó, mert egyrészt a gyerekek úgy tudnak telefonnal, mármint hogy esetünkben Apple Pay vel fizetni, hogy az biztonságos, szemben egy bankkártyával, amit a tornaöltözőből is ellophatnak tőlük, és aztán nagyjából a, a, a havi elő, vagy mi havi pénzük kicsit magasabb összeghatárig érintéssel használhatják fizetésre. Tehát, hogy lesz egy biztonságos fizetési megoldás számukra, ami nem készpénzhez kötött, illetve, hogy a család többi tagjának költéseit egy közös számlán tudjuk követni, és aztán majd mindenféle jó kis statisztikákat készít a Revolut, és ezért én láthatom azt, hogy melyikünk mennyit költ és hogyan. És nagyon próbáltam utána olvasni, de valahogy arra jutottam, hogy a Revolut leírásai segítő oldalai száport, dokumentum, hogy azok olyan nagyon nem mondják el igazán részletesen, hogy pontosan mit lehet, meg mit nem lehet, úgyhogy hát úgy gondoltam, mit veszíthetek, vágjunk bele, és viszonylag hamar rá is kellett jöjjek, hogy ez a cucc, ez két dolgot nem tud, az egyik a családi számla intézményét, tehát, hogy ugyanazt a számlát egynél több ember használja, a másik pedig, amit nem tud, hogy a junior kártyákat Apple Pay-vel vagy Google Pay-vel lehessen használni hanem fizikai kártyával azt lehet tényleg. És nagyon elkeseredtem. Én dühös is voltam. Aztán végül mind a két mm, problémára találtam, azt hiszem megoldást, de ez végtelenül maher barkács mind a kettő. A gyerekeknél talán egyszerűbb a helyzet, rájöttem, hogy ott az a feladat, hogy le kell mondani az ő junior kártyájukat, és regisztrálni nekik egy-egy rendes revolutot. Hiszen a revolutok között nagyon könnyű mozgatni a pénzt, és akkor ők tudnak biztonságosan fizetni. Én nem fogom látni az ő forgalmukat, de tulajdonképpen nem is ez volt a cél. Biztos megmutatják, ha megkérem, de hogy nem, nem ez volt a fontos, hanem hogy, hogy biztonságosan tudjanak fizetni érintéses fizetéssel. Egy pipa, a másik. A másiknál nagyon bonyolult a helyzet. Az összes ilyen trükközés, hogy ugyanazzal a telefonszámmal két telefonra feltenni, ezek így nem mennek. Ami viszont megy, hogy az ember a Premium e, Revolut e kér egy kártyát, és azt a kártyát odaadja Becses házastársának, hogy ő azzal fizesse mindenhol, én meg a telefonnal fizetek. Így ugyanarról a számáról fizetünk. Igaz, hogy ő a férje nevével feliratozott kártyát használ, és elesik a egyébként vidám telefonos fizetési lehetőségtől, meg az is igaz, hogy csak egyikünk tud készpénzt felvenni, és az nem mind a kettőnk, tehát hogy az ATM-hez én hiába fáradok el, vagy hát kell találják egy olyan ATM-et, ami ilyen érintéses fizetéssel is működik. De az tény, hogy így legalább egy közös számlán ketyegnek a költéseink, és látjuk a, egymásnak a fizetéseit, hol, mikor, mennyit fizetett. Értem, értem, biztos most sokan felszíszennek, hogy nem akarnám én megmutatni a páromnak, hogy mikor éppen, hol és mennyit fizetek, ezt értem, de nálunk ez így nem probléma egyáltalán. Viszont az, hogy lássuk, hogy mennyit költünk, és mire az meg egy elvárás. A fiatalabb hallgatóink már nem is emlékszik arra az országra, amit hamarosan jelzőként fogok használni. Magyarországtól, sőt, tehát a magyar népköztársaságtól északra volt található, ez pedig a csehszlovák. Igen. Ez konkrétan teljesen az. Én izért találtam ehhez neked egyébként, de akkor már megoldottad. Az egyik, hogy a KH-nak van egy trambulin nevű számlája, ami 14 éves kortól igényelhető és ad hozzá egy rendes bankárt, és általában jó felügyeleti funkciói is vannak. A másik pedig a Tossol nevű szolgáltatás, ami azt hiszem, hogy hogy revoluttal is működik, meg PayPal-t, meg sok mindent be lehet belekötni, és aztán összegzi neked a mindenféle költéseidet. Ráadásul van neki apja és van neki ingyenes verziója, amiben azt hiszem, hogy három darab forrást lehet bekötni, vagy valami ilyesmi. Minden más természetesen pénzbe kerül. Azt gyanítom egyébként, hogy ilyen napok azért vannak, küldtél nekem korábban egy másikat, aminek talán B betűvel kezdődött a neve. Igen, volt valami, de annyira durván sok nincsen. Tehát, hogy a választások következőképpen néznek ki. Beköltözöl a Unit Budget nevű alkalmazásba, hogyha erre rákeresel az internetzen, akkor egymillió ember fog ráesküdni, hogy ez a, az egyik az út. A probléma vele az, hogy ez a vagy köré a teljes életedet az ő logikájuknak, vagy nem fog működni. Igen. Én Ilyen az ilyenhez, ilyentől földhöz verem magam is isztizni kezdek, tehát tudom, hogy nekem ez nem való. A másik, hogy a maradék kettőből kiveleszol az egyiket kb. Hát jó, de az azért egyébként lehet egy út, mert azt még tegyük hozzá, hogy a Revolut olyan nagyon menő statisztikákat sem csinálám. Az menő, hogy felismeri, hogy mikor költöttem valami autóra, mikor meg fizettem kajáért, vagy véletlenül kajáért mondjuk az Aldiban. Arra nem találtam ennyi nem sok idő alatt módot, hogy ezeket lássam összegezve, ezeket a kategóriákat. De például a takarékoskodási funkciója az, hogy a fizetéseket felkerekíti, és a különbözetet azt valamiféle ilyen zsákocskába vagy vaultba betolja, és így aztán a gyűlik a pénz több célra akár. Ez nem olyan rossz. De tehát ilyen nagyon jó statisztikákra sem való, úgyhogy ehhez képest még mindig jobb az, amit te találtál nekem, és ami be lehet kötni például OTP-számlát is, meg Revolutot is. Innentől kezdve, hogyha ő tényleg megcsinálja a statisztikákat, akkor hát lássuk be, akkor a Revolutra nem olyan nagyon lesz szükség. Ja, és még a revolut kapcsolatban hadd meséljek el egy nagyon vicceset, ez ma történt velem, és egy, egy önfarkába harapó pénzügyi műveletet sikerült vele előállítanom, ami rémítő, is volt meg olyan, hát viccesnek mondanám, ami szerint is fel akartam tölteni a Revolut számlát egy újabb adag pénzzel, egyébként az OTP számláról, és mivel korábban már összekötöttem az Apple Pay-vel a Revolutot, azért és ez már működött is, ezért most megint Apple Pay-vel próbáltam meg átvinni ezt az összeget. Az Apple P. ugye hozzá van kötve az eredeti számlához. Mire? A Revolut azonnal letiltotta a kártyámat, mondta, hogy ez nem fog sikerülni, forduljak a szaporthoz. nem tud segíteni, és belépni se lehetett az alkalmazásba, tehát kb. úgy látszott, hogy itt valami iszonyú, ijesztő dolgot csináltam, amitől minden kapu bezárult. Aztán rájöttem, hogy a következő dolog történt, de eltartott egy ideig, mire erre rájöttem, a következő dolog történt, megkaptam a Revoluttól a szép arany bankkártyámat, amit bevittem az Apple Pay-ben, így ott már nem csak a rendes mastercard szerepelt, hanem ez a másik is. Ezt állítottam be nyilván defaultnak, hiszen a revolut akarok költeni. Ezért, amikor a revolut fel akartam tölteni Apple Pay-vel, akkor az a, ugyanazt a Revolut kártyát próbálta beterhelni azzal az összeggel, amit rá akartam tenni. És mondta, hogy hát azon nincs ennyi pénz. Persze, hiszen ha lenne, akkor nem akarnám rátenni. De ha valanyagy rájutatná 100 forintot, majd ezzel feltöltenéd, akkor feltalálod, hogy el a pénzügyőrök mozgót. Ez egyébként kipróbálándó valóban, lehet, hogy igen. E, minden esetre ugye az az agyrém egyetlen egy dolog, hogy a Revolutban, amikor azt mondom, hogy Apple P- vel akarom feltölteni, akkor nem mondhatom meg, hogy az abban szereplő melyik kártyával, hanem csak a default kártyát tudja használni. Tehát, hogyha a walletban egynél több kártya van, akkor abból a defaultot fogja használni, és nem engedi, hogy válasszak egy másikat. Érted, ez is olyan, ez ugyanaz a történet, mint a te autós költségvetésed, hogy hát úgy jó, jó pofa, 80 százalékon áll legalábbis felhasználói ermény tekintetében. Az, hogy azt hiszem három éve ígérik ezt a családi költségvetést, és a legtöbbet igényelt, minden fórumon a legtöbbet igényelt szolgáltatás, hogy léci Léci, hadd csináljuk már feleségemmel közösen ezt a Revolutasdit. És valami ezt nem, ezt nem lépik meg, hanem helyette bevezetnek egy ilyen nagyon zűrös Grupp Volt nevű dolgot, ami egy olyan ilyen takarékoskodó zseb, amit akár egyszer öten tudnak használni, és akkor baráti társaságok oda feltolhatják a sörözésre szánt pénzt. Egyébként az ilyen Volt cuccok azok teljesen jók, én a, a, a normál mindennapi bankomnál használok ilyet. Vagy az, hogy ezért ezre se kerekítve dobáljon bele százasokat, vagy azt, hogy rakjon el havi x-zer forintot ilyen esős SO költségvetésnek, vagy bármi hasonlót. Ezek teljesen jók, mert, mert anélkül, hogy neked figyelni kéne rá, anélkül csinál dolgokat a pénzeddel, amitől te jobban jársz. De lehet ez teljesen más a való. Tehát, hogy persze ne itt nevezzünk közös költségvetésnek. Hát igen. Jó, szóval, hogy valahogy én nekem most ez a tapasztalatom, drága hallgatók, üssetek, ha nincs igazam, hogy a Revolut azért az egy túlhajpolt, magát túl dicsérő szolgáltatás. Biztos, hogy egy csomó mindenben jó, és azt is el tudom képzelni hogy forradalmi, még bizonyos értelemben azt érteni vélem, hogy az, hogy ez nekem lényegében semben nem kerül, vagy nagyon-nagyon kevés pénzbe kerül csupán, ahhoz képest tök jó szolgáltatásokat ad, és ha sokat utaznék, akkor még plusz sok minden jót tenne velem, de azért úgy nekem keveset utazó családos embernek nem tűnik egy ideális választásnak. De figyelj, klasszikus neobanká alakítja éppen át azt az alapvetően pénzküldős szolgáltatást. Nagyjából el tudom neked táncolni, mi az, amit az összes ilyen tud. Tehát van egy ilyen, ilyen feature set, amit mindenki lefejleszt az N26-tal a Revolutig, a Hubrid Starlingon keresztül, a, van még ilyen betűs, aminek nem jut a az neve. Már nem Monézének hívják, mindegy lényegtelen is. Uh -huh. De ezek mind kb. ugyanazt csinálják. Értem, akkor még nem vagyunk elégedettek. Ugyanígy viszont megtaláltam a Tossolnak az oldalán, ami ez a Sporolós és Össze-Számolós össze alkalmazás, amely Magyar bankokat támogatja. Budapest Bank, Cib KH, OTP, Raiffeisen, Unicredit, PayPal, TransferWise, Bunk, N26, ami azt hiszem, ezek szerint utolérhető itt is, és Revolut. Val, val, val. Ezeket tudja összevezetni, de az ingyenes csomagban csak kettő darabot összesen. Én hmm, még azért fizetnék is egyébként, és meg fogom nézni, mert felizgattál, mert lehet, hogy jövő hónaptól visszamondom ezt az egész Revolut balhét, és visszaszédelgek a jó öreg OTP lakossági folyószámlámra. Hajrá, számolj majd be róla. Mindenképpen, mindenképpen, de ne hagyjuk abba a panaszkodást, ez ma úgyis erre van, mondj valamit Ö, te. Nem nem nem paraszkodni oh, képzelhet kellemetlen, el, hanem a páradásra ezelőtt emlegetett palatábla, digitális palatábla megjött végül a Messzi Kínából. Éppen csak kicsit gyűrte össze a posta, tehát még működőképes. Befújtad remélem valamiféle alkoholos feltétlenítőszerrel. Be kell valljam, hogy nem, de olyan hosszan jött, hogy koronavírus legyen a talpán, aki ez túléli. Hm. ugye kipróbáltam azt a fajta kínai rendelést, amikor cseh, boltból hozzák pont ugyanígy idő alatt, mint Kínából, ez egy egészen más élmény. Hiszen nem kínai nevű embereket szíd magában a belső hangon az ember, hanem Jánokat és Rádekeket, akik igazán pakolatnak gyorsabban a zsúkot. Hm. Na de, palatábla. Ez a cucc, ez semmit nem tud az ég így a világon. És ez nagyon jó. Imádom. Nagyon-nagyon beleszerettem a dologba. Tényleg arra jó, van mert egy ilyen Primco LCD kijelző, LCD alapú kijelző, egy full műanyagtól, amivel lehet rá rajzolni, ahol megnyomod a kijelzőt, ott zölden megjelenik a vonal. Olyan, mintha hát vagy ezzel a baba rajzolós Fisher-Price gyermekjátékkal rajzolnál, vagy pedig, vagy pedig az a gyerekkorunk tekergetős karcolós hülyesége. Cserébe a reakciója az azonnali, hiszen hát itt nem, nem nagyon zajlanak háttérben számítások. Az egész cuccot egyébként egy gombelem látja táppal egy gomb van rajta, nem, két gomb van rajta, az egyik a kapcsoló, hogy legyen érzékeny a kijelzővet vagy sem. A másik kapcsoló pedig a törölje az egészet, vagy sem. Van a kettő mágnat, az egyik a műanyag tartja az oldalához, a másikkal fel lehet rakni a hűtőre ezt a szart, amire, amire felírtad azt, hogy tejkenyér, szalámi. És ennyi. Került valami 3000 forintba postával együtt, rendkívül jól szórakozom rajta, és euh, nagyon várom azt, hogy, hogy gyerekkészbe adjam. Mert az, hogy én elszórakozom azzal, hogy rajzolok rajta nagyon csúnyak rumplikat és virágokat, meg, meg mosolygónapocskát, meg fasz természetesen, az egy dolog, meg majd aztán izé felhegeztem a hűtőre, hogy ott vezessek rajta izét bevásároló listát, amit úgy kell majd serelni, hogy lefotózom és a fotót átküldöm messengeren, vagy telegramon, az egy dolog, de hogy hát szerintem ez mágia ebben a formában. Egy cucc, ami az a világon nem tud semmit, csak egy dolgot, és azt jól csinálja. Ezer éve nem láttam, itt. A konyha mérlegemet nem szeretem ennyire, mert az átlag három havonta veszem elő, akkor kiderült, hogy lemerült benne a CR2032-es elemlemények, a boltba veszek dolgot és egy elemet, megmérem azt az egy dolgot, amihez elővettem a rohadt mérleget, Visszarakom a fióba, és amikor legközelebb kiveszem, akkor nem fogod kitalálni, le van merülve. Hú, hát akkor vegyél azonnal egy másikat, ez nem a szabályos működés. Ami konyhamérlegünkben konyha mérlegünkben én szerintem tíz éve cseréltem utoljára elemet, és vidáman mér. Nekem is gyanús, egy kicsit teljesen új eszközről van szó, tavaly kaptam valakitől. Én akkor azt hittem, hogy szeretett böl, de már nem vagyok benne teljesen biztos. Lehet, hogy bele van építve valamilyen okos asszisztens, csak nem vetted még észre, és azt szívja az áramot. Lehet, ez egy abszolút ilyen könnyeztető eszköz zabálja az elemeket. Szerintem állj elé és mondd azt, hogy szia Alexa. Meg ismételd el még, ismétel, még egy-két ilyen asszisztensnek a nevét, hát ha valamelyik visszaszól. De voltam már elkesedett, de azért annyira még nem, hogy egy konyha miért legelül Ez szerintem egy új mélypont lenne. Viszont nagyon értem, hogy szereted ezt a palatáblát. Régen szemezek egy ilyennel, bár semmi szükségem rá, de mégse, mégis. De én kettő dolgot szeretnék kérni. Hogy legyen egy olyan, és én kerestem, hogy nem találtam, mármint, hogy ilyen hasonlóan értelmezhető árban. Legyen olyan, amelyik mondjuk Bluetooth-on át tudja küldeni a telefonra, de ez nem olyan nagyon fontos, azt értem, hogy lefotózom, az kb. pont ugyanolyan jó lesz. Majd valamelyik ilyen scanner app az szépen derékszögbe állítja, meg elrendezi a síkot. Hogy nem, hogy lehessen radírozni vele. Tehát, hogy legyen egy funkció, ami, ami érted, ami a beállított pixeleket kiállítja. Respektálható a kérés, de az egy sokkal bonyolultabb érzékelőt feltétel az akkor. Hát nem, most nem, nem, nem, ugyanazt feltételezi, csak. Tehát ahhoz nem kell, szentem több. Tehát, hogyha egyszer megnyomod, akkor az a, aki egyszer megnyomodra Így, így, így pontosan. Tehát csak tehát mely... lehet, hogy meg Lehetne csinálni? Ha, igen, szerintem meg lehetne. Nem lenne sokkal jobb, de egy kicsit e, mégis jobb lenne. Vagy Andú, jó, az Andú, tehát ahhoz már kell bele egy elektronika, de hát ugye az elektronika azért valószínűleg a legolcsóbb része ennek a cuccnak. És akkor én akár 6000 forintot is fizetnék érte szívesen de akkor már kettő lapos elem, vagy kettő gombelem kéne bele, gondolj bele. Jó, belegondoltam, még így is nekem jó délnek tűnne. Elkezdenél bele számítógépet rakni a lelkét, rontod a dolognak, de a kétszeres megnyomás töröljön azzal, amik bele tudok egyezni, az még valószínűleg megoldható. Jó, én is kiegyeznék a kétszeres megnyomás törlés, valamint a telefonnal fotózás sztoriba, de akkor legyen hozzá egy app, ami viszont digitalizálja valahogy a vagy vektorizálja azt, amit ott látunk egyrészt, meg hogyha írást talál, akkor azt lefordítja. Hát nézd, adtak hozzá egyébként én manuált egy ilyen, ja nem ez a bolti, bocsánat. Birodalmi orosz továbbá kínai nyelven van ráírva különböző dolog, emiatt nem értelmeztem azt, hogy mi van benne. Elképzelhető, hogy valami le nem fordított és angolras sem lefordított Xiaomi esetleg van ez a funkció, be kell vajon, nem kerestem. Értelek. Jól van, de akkor boldog vagy vele ezek szerint, ennek nagyon örülök. Ez egy csodálatos ha egyszer ebben a keserű világban még sörözünk, akkor elviszem megmutatni. Jó. Ha már keserű világot említettél, itt van még egy valami, ami nem is panaszkodás, inkább egy segélykiáltás a drága hallgatókhoz. Vettem én ilyen gigabites előfizetést honra. Legyen mégiscsak jósok abból a sávszélességből. Eleinte még a Szolgáltatót vádoltam azzal, hogy nem sikerült idehozni, de aztán most már nagy nehezen megfelelő kábelt, megfelelő számítógéppel kombinálva a routerre közvetlenül dróttal csatlakozva látom azt a gigabitet, Szépen. Viszont wifi-vel az istennek se tudom elérni a 250 megabitnél többet, és mindent megpróbáltam, amit ilyenkor szokás, és amit a hogy telegram csatornája más zavarban lévőnek tanácsolt telepítettem wifi analizátort, nézegettem a csatornákat, hogy valami valahol ami foglal, de tökre semmi, 5 gigahercen, lényegében csak én sugárzok a környéken. Két különböző routerrel is próbáltam mind a kettő gigabites. Az egyik az maga a Telekom által adott friss rúter, ami levő wifi. Kellene, hogy tudjon gigabitet. És valahogy ennek ellenére 250 fölé nem tudom feltornázni. Most akkor mi van? Oké, okay, lehet az, hogy mondjuk, tehát nyilván nem lesz egy gigabit, hanem csak 500-600 valami ilyesmi, mert ott a, az elméleti maximum, amit soha nem tud elérni a wifi, meg ott valahogy a két irányjal is van valami, hogy az, a, hogy az tehát a, a valós sebesség az a, az a fele annak, ami elméletileg elérhető, vagy valami ilyesmi rémlik. De hogy ez a megalázó 250, ez ennél lehetne jobb. Nem szörnyű, mert így legalább a család minden tagja kap ennyit, gondolom. Ha csak nem az van, hogy a wifi valamiért ezt nem tudja kiszolgálni. Gondoltam arra, hogy a mikrosütő, gondoltam arra, hogy a kapu elektronika, de ezek hajnali ötkor nem működnek. Akkor is ennyi a sávszélesség. Szóval, hogyha valakinek van valami ötlete, hogy mit kéne csinálni. Milyen eszközzel mértél? Hát sok mindent kipróbáltam. Alapvetően speedtestet használtam, Egyszerűen azért, mert részben, mert a Telekom azt mondta, hogy ők azt elfogadják hivatalos mérési eredménynek. Másrészt meg, mert azt gondoltam, hogy kipróbáltam egy másik appot is. De mindegy, de a testnél maradtam, mert hogy az viszont minden felületre volt, úgyhogy desktop abból és mobilabból is mértem, mint test, márkájú volt. A és, és nincsen különbség akkor a laptopos meg a mobilos mérés között. De nincsen. Igen, megpróbáltam, hogy esetleg a kábelről van-e szó, e, ugye ez a Wi-Fi-nél, már mármint, hogy azt kipróbáltam, hogy, a, hogy a, egyébként a routerhez, mármint a kábelmodelmet csatlakozó Wi-Fi router esetleg nem jó kábelen csatlakozik -e, de a jó kábellel és pontosan ugyanennyit tudott. És a modemnek a saját Wi-Fi-et be? Az is ugyanezt csinálja, igen. Azt is kipróbáltam. Ej hey. Ugye? Nincs, nincs jó ötletem, nyilván. E, ezt, azt nem kell mondanom, hogy ugye telkónak akkor hiszünk, amikor lólegel a sírján. Et, és ezért is zaklattam őket egy ideig, de aztán mondom, kimértem, tehát most már laptoppal, drottal, mármint, hogy UTP-vel összekötőzködve a kábelmodemhez látok ilyen 900 megabiteket. Több laptoppal és Windows-al és kell is próbáltam, és mindenhol ott van az a 900 megabit, tehát, hogy tökre itt van a, a, a lakásomban bejött a a gigabites sávszélesség. Csak aztán a wi nem tud átmenni. És ezt eléggé ilyen first-first problem, hát tulajdonképpen nem vagyok olyan nagyon oda. De valahogy azért úgy szeretném, hát ha. Meg egyébként érdekel is a kihívás része, hogy hogyan lehet ezt megfejteni. Na úgy, hogyha valakinek van valami jó ötlete, akkor neki mélyen minket a Telegram csatornán, vagy akár a metilete.hu weboldal megfelelő posztjában. Értem, mert ez teljesen más, nálam az, hogy mazzagon sem tudja általában azt, amit, amire előfizettem, hanem, hanem annak a negyedét hozza, hogyha az ember hosszasan imádkozik mindenhez, újraindítja, kecskét áldoz, és a többi akkor néha látta már magasabbat is, mint a 250, de inkább nem, mint igen. Egy ideig nálam is ez volt, de aztán a Telekom gyakori tárcsázásának köszönhetően egyszer csak valahogy meglett ez. És gyanúsan... Láttam valami autót itt az utcában matatni az oszlop körül. Úgyhogy szerintem mm -hmm. történhetett valami, ezt érdemes megpróbálni. De mert egyébként pont arra készültem, hogy jó, akkor én elhiszem, hogy önök szolgáltatják nekem ezt a megfelelő sárszerséget, jöjjön ide egy szerelő, egy laptoppal, meg egy CAD6-os UTP kábellel, dugja őket össze, és mutassa meg ott a képernyőn, hogy ő nála ennyit mér. De ez megvan, többé nem telefonálok de az, hogy én próbáljam meg, és akkor vajon az én hálókártyám tudja, meg az én drótom tudja, meg a browserből nézve tudja. Szóval azért arra ne építsünk, hogy én előfizetőként biztosan jól mérek. Nem, persze, plusz az átlag előfizetőnél lényegesen profiban által lehet az alakhoz hozzá. Bár, gyakran az átlag előfizető sem hisz egyébként abban, amit a Telkom mond neki. Hát az meg aztán végképp nem nyilván, az azt érzékeli, hogy Előfiz... Amit én is érzékeltem. Előfizettem, a magasabb szolgáltatása, de egy pici sem magasabb, csak az ár. És ez mégse jó így. Ó, ez nekem bizony a szolgáltatói élményem, de ez mindig elmesélem, tudom, de hát nem mindegy. Elmondom még egyszer, mert mindig rendkívül módon szórakoztam, amikor előáll mindig évente a Telenor Tele az újabb aktuális hűségcsomagjával. És elmondja, hogy kedves Ádám, kielemeztük, hogyan hasznod a szolgáltatásunkat. Ez, ez az új csomag, ez annyira testre van szabva, hogy tulajdonképpen válba sem szűk, hasba sem bő. Neked találtuk ki 200 darab gyakornakunk egyszer előtt ült egész évben, hogy ez jó legyen neked, és mindig egy picit drágább, mint az aktuális, amit fizetek. Nem mondod. Sose olcsóbb egy picit. De olyan Szerintem. még nem volt, tehát ez nem még tévedésből van? se. Érdekes. Én, én találkoztam már ilyennel, ezt be kell neked, férfiasan. Én várok rá, tehát mindig az van, hogy ilyen öt éve megszűnt csomagokban vagyok, amik valamiért teljesen kielégítőek, és, az, és utána a gép sorsra egy picit rosszabbat, de legalább rágabban. Vagy ez a van benne egy olyan dolog, amit nem használok, de most majd járni fog. Nem fogunk eligazodni ebben a dzsungelben, drága kert barátom én attól félek. És örökre itt ragadunk a 250 megabit szomorú macsarában. Ferenc, oda születni kell. <laughs> Jó rendben. Na, nekem nincs több nyavajám. Hát tulajdonképpen azt nekem se. Tessék, még csak egy óra telt el a beszélgetésünkből, és már is túl vagyunk az összes mérgeskedésünkön és panaszunkon. Na, akarunk a Netflixről beszélni. Én nem néztem meg azóta sem azt a rendkívül híres filmet, amit, uh, amit most írni rajta nézni. A social dilemmát? Azt. Hát, uh, hát éppen, ha te nem nézted meg, akkor egy kicsit könnyebb szívvel én elmondom, hogy nekem mi a véleményem, és akkor legalább nem vitázunk össze rajta. Te, az összes olyan ember, akinek adok a véleményére, ide a téged is, egy emberként karba összeállva, mint egy görög drámában javasolta azt, hogy nem akarod te ezt. Uh -huh. Szóval az van, hogy a Social Dilemma egy ilyen szenzációhajház film. És most arra szomorú következtetésre jutottam, hogy a, net, a Facebook is megnézte, és egy hosszú posztban elkészte a filmet, emit egyébként én valamelyik magyar tech oldalon kommentálva el is olvashattam, hogy hát persze, hogy nem tetszik a Netflixnek, és hát persze azt mondja, hogy ez csak egy ilyen szen, Tehát konkrétan volt valamilyen kifejezés, hogy a tartalom elvész a szólás alatt. De hát sajnos még mielőtt ezt olvastam volna, nekem teljesen a Facebookkal megegyező véleményem alakult ki a filmről, hogy egy ilyen tulajdonképpen egy rohadt nagy csalás az egész, és lehet, hogy igaz, amit állít. De annyira végtelenül gagyimódon módon, klikbétesen állítja azt, amit állít, hogy nagyon nehéz neki hinni. Nem adatól, hanem az egyetlen hitelesítő faktor az az, hogy egy csomó ilyen kiugrott Google, meg Twitter, meg Pinterest, meg Instagram dolgozót szólaltat meg, akik azt mondják, hogy igen, egykor én voltam ott a Vice President of Technology, és igen, a gyerekem nem használhatja, és nagyon veszélyes, ami ott történik. És amiket megfogalmaznak, az mindenképpen elgondolkodásra érdemes, csak sajnos tényleg az van, hogy emberek állításait, tehát adott esetben sértett, vagy tehát legalábbis a dologtól eltávolodott emberek, vagy azzal egyet nem ért emberek állításait hallgathatjuk, mi szerint nagyon veszélyes. Nem azt mondja, hogy 270 nap alatt 4226 esetben történt valami, vagy hogy nem tudom, tehát nem adatok soha nem hangzanak, egyetlen adat sem el, csak olyanokat mondanak, hogy hát a mesterséges intelligencia pontosan ezt csinálja. Mindenről tud. Mindent nagyon sokszor megvizsgál. És amikor azt mondom nagyon sokszor, akkor tényleg nagyon sokszor. Tehát ezek a legkonkrétabb állítások. És ettől egy idő után elkezdi borsódzani a hátad, hogy... Ez én history channel, igen, pontosan. Így abszolút. Szóval egyébként olyan klasszik Netflix dokumentum, És sok ilyen Netflix dokumentumfilmet láttam, ami szépen bevilágítva nagyon érdekes személyiségekkel keresztül mondja a semmit. És ráadásul látom azt, hogy magam körül nagyon sok embernek így meg, megpeckolta a szívét, és mélyen elgondolkodott, és megrémült, és kidobta összes előfizetését. Jó, figyelj, de nem, de nem fog senkinek megártani, hogy nem Facebookozik tovább. Egyébként igen, és egyébként valóban mindaz, amit mondanak, az amúgy hát minimum megfontolása érdemes, meg átgondolásra érdemes, csak a tálalás módja hitelteleníti az egészet, és azért nagyon nehéz vele mit kezdeni. Ez, ez van a social dilemmával, mondom, azt ma, pont nagyon szomorúan vettem tudomásul, hogy a véleményem lényegében pontról pontra megegyezik a Facebook kommentárjával, ami hát azért ijesztő egy kicsit. Ez rendkívüli módon ijesztő, de nézd, ha közben nem vonogatod a válladat, amikor ö, ordas eszméknek adnak helyet, vagy ö, kisebb népírtásoknak újnak szemet, akkor végül is tulajdonképpen oké. Okay. Ebben most úgyis is nagy, nagy verseny van a, a Facebook és Twitter között, hogy hogy melyik tudja jobban kezelni azt, hogy Amerikában egyszerre van választás, és az aktuális amerikai elnök, hát lényegében össze-vissza hazudozik az ő támogatása támogatásával, segítsége azt kihasználva. Ö, egy kezelési módja van ennek a dolognak, az ember hátradól és nézi, és ad annak, hogy legalább nem nálunk történik. Jobban ja de, tudok rá. Ja, ja de. Nem, tehát Magyarország több nem, szempontból rendkívül történt. szar hely, de Donald Trumpot még nem értük be, szerintem. Ezt meg tudom ítélni, de legalábbis nem tudok így hosszabban belegondolni, úgyhogy nem, tényleg nem, inkább maradjunk annál. Hát, vi, lövöldöznek egy egymás a Debrecenben a lakosok és a rendőrök másfél hónapja? Nem, az személyes ilyesmi nincsen. Nekem is nem maradt a radaromról, ha igen. Hát de hogy a Magyarország Twitter fiókjában mi történik, azt nem tudom. Ne, hú, nem menjünk ebbe bele, nem, is, nem, nem érdekel. Nyugodatokat? Pillanatra... Jó, hoztam egy paralel történetet a, az elektrekről. Az ott a körbejárta egyébként nagy része a sajtót. Mi az az electrek Hát egy ilyen elektromos autós oldalami. ha jól figyeltem meg a híreiket, nem teljesen pártatlan a Teslával. Úgy is fogalmaztunk, hogy kedveli. Tényleg, hogy kedveli? Igen, igen, igen, Plusz a Teslát többen, ked többen kedvelik, tehát már olvastam azóta olyan kocka, amerikai kockázati és embert is, hogy hú, hát Elon Musk megint feltalált a hidegfúziót és a melegvizet egyszerre. <gül> De a történés a következő. A Tesla hát vagy kikúrta, vagy pedig átrakta más pozícióba a teljes PR és sajtó osztályát, azzal, hogy nincsen erre neki szükség tulajdonképpen, és az elektrik az egyrészt próbálja magyarázni, hogyan van ennek valamilyen módon lényege. A kockázatők is a kérészet tapsol neki, hogy hát most azok a szemét újságírók, eddig szemetek voltak a tesla azok. azok most megnézhetik. Hát nem, mi joguk van nekik kérdezni a remek cégtől, amit besároztak eddig is. Én pedig nagy kerek szemekkel nézek, hogy a cégnek az elszámoltathatósága, vagy akár egyes állítások pontosítása, vagy akár, ha nem is akarom izét levszedni róluk keresztvizet, akkor információk kérése, az nem egy ilyen ördögtől való dolog. Tehát, hogy nem rossz az, hogy egy cégnek van sajtókontaktja, nem az a izé a sajtó 2.0, hogy mi nem mondunk semmit. pedig a Tesla most ezt az utat választotta valóban. Nekem erről az jutott eszembe, hogy én voltam már mind a két végén a botnak, és nem egyszer-nem kétszer megtapasztaltam azt, hogy egy újságíró Határozottan érezhetően azzal a szándékkal, hogy egy zavtostorit találjon, irányított, tehát ilyen tudatosan előre koncepciót gyártó kérdéseket tesz fel, amelyek egyébként a legmélyebb hozzánemértésről tesznek tanabizonságot, és szörnyű, szörnyű ezekre a dolgokra higattam válaszolni, vagy szörnyű ezzel egyáltalán bármódon bánni, és nagyon sértő lehet. Nagyon sértőnek érzi, várjá, várja, ne, ne vágj még közben, mert még egy része van a történetnek. Tehát azt gondolom, hogy ezt minden sajtós vagy pr megtapasztalta, hogy az újságírók számos alkalommal nem csak hogy tapintatlanok, de hogy egyszer tapintatlanok, tájékozatlanok és tudatlanok is. Egyébként nem csoda, hiszen nem az adott szakterületnek a szakértői, hanem pusztán újságírók. De! Tehát ez... Egyáltalán nem indíthatja a cégeket arra, hogy akkor ők nem válaszolnak a sajtónak, mert arra meg vannak sértődve. Ez, tehát, hogy mondjam, ezt úgy is lehetne, hogy ugyanezt akkor a bíróság felé is gyakoroljuk ezt a jogunkat, nem? De hát, ne tessenek ilyen hülyeségeket kérdezni. Hát persze, hogy jól mértek azok a műszerek a dízel károsanyag kibocsátást teszteken. Hogy nem? De persze. Szóval, hogy ilyen nincsen, szerintem ez, ez olyan cégeknél történhet meg, ami annyira kézi vezérelt, mint amilyen a Tesla, hogy valóban egy embernek a sértettsége adott esetben ilyesmihez vezethet. Azt bocsánat, de csak pont... még annyit akarok hozzátenni, aztán tényleg jössz, hogy egyébként nem tudjuk, hát nem, nem, nem tudjuk, hogy mi történt, azt tudjuk, hogy a Tesla annyival kommentált ezt az ügyet, hogy valóban nincs már PR osztályunk, de hogy ezt Elon akarta-e így, hogy, hogy mi az oka, hogy miért döntöttek így, erről semmit nem tudunk. Hát erről meg lehetnek kérdezni a PR osztályt. Ja, igen, ja, azt nem, sajnos már nem. De hogy, tehát az, hogy amit én most feltételeztem, hogy a sértődött Elon Musk mondta az, hogy jó, van, akkor majd nem lesz kapcsolatunk. Ezt nem tudjuk, hogy így van-e, csak én úgy kitaláltam. Azt én tudjuk, hogy, hogy rendkívül gyorsan cser, cserélődtek a sajtókapcsolatokat, kapcsolatokat lána, ezt pont az Electrek írja, hogy nem nagyon volt értem, megtanulni egy nevet, mert a következő levélre már más válaszolt, ugyan ebben a beosztásban. Hát igen. De ellenben, a kapcsolódni akartam az, az volt, hogy van most éppen olyan ügyem, ahol egy rendkívül nagy magyarországi cégnek tettem fel olyan kérdéseket, amire én értem, hogy ők nem szeretnének válaszolni. De azért nem szeretnének válaszolni, mert én ezeket a kérdéseket direkt úgy tettem fel, hogy ne szeressenek rá válaszolni, hanem mert szeretnék rá választ, pedig az hogy egy széles körben vett uh, szolgáltési gyakorlat, az uh, vajon valóban tényleg szare? Mindahogy ezt egyébként nyugati példák mutatják, és ez a példa most már egy-két esetben besziválgat Magyarországra is, vagy esetleg valaki más a hibásabban a történetben, amiben ügyfelek, ügyfelek uh, adatot és pénzt veszítettek. Az adat egy dolog, de mondjuk ilyen 20-30 millió forintokról beszélünk, az már egy, egyes embereknek, az, uh, hogy is mondjam, zavartok az a hónap végében szépen elmagyarázta a sajtókontak nagyon udvarias módon, hogy mért nem ők a hülyék, és akkor mondta, hogy egy kérdésre a dolgot, akár az biztonságos kollégát is megkérdezheti, én annyira nem sietek ezzel a sztorival, hogy esetleg akkor ez a biztonsági gyakorlat, ez, erről kimondhatjuk egy rossz, hiszen most nem működött, nyugaton látjuk, hogy rendszeresen csalnak vele, elképzelhető-e, hogy nem megfelelő? Két hete várok a válaszra. Három naponta ráírok, hogy szevasz, jön -e a statement? Mondta, hogy már beszélt az emberekkel, már csak meg kell fogalmazni a választ. Legutóbb erről nem beszéltünk erről, hogy egyszer csak kapok a majd tőle levelet. Én most már kivárnám a végét, hogy, hogy mégis, mégis melyik ujjatnak a megharapását fogja ő választani. Majd beszámolok róla. Ugyanakkor meg újságírónk itt ez rendkívül idegesítő, mert ha azt mondta volna két héttel ezelőtt, hogy bocsás meg erre a kérdésre, nem válaszolunk, akkor ezt a egy sort én belírom a cikkembe, megkérdezek kettő IT-biztonságosat én, nagyjából sejtem, mit fognak rá mondani. És, és kiméz anyag. Ehelyett, hát lényegében vegyük egymás faszával a csalánt. Tehát van olyan, hogy van valakinek sajtókapcsolatot, teljesen felesleges. Igen, szerintem nagyon sokszor elmondtuk már ebben a műsorban, hogy az teljesen érthetetlen, és szerintem gazdaságilag sem indokolható, hogy miért terjedt az általános gyakorlatkért a, a korporát világban, hogy a hibák beismerése az nem része a vállalati kommunikációnak soha, a legkisebb mértékben nyilvánvaló esetben sem. Tehát miért nem tudja egy vállalat azt mondani, hogy mi, mi akadályozza meg abban, hogy azt mondja, hogy hibáztunk, ebből tanultunk, igyekszünk kiavítani. Egyébként azért ez inkább Magyarországra jellemző, mint, mint nyugatabbi vállalatokra, de Magyarországra nem egy jellemző, de kvázi kötelező. Tehát az egyszerűen, az, az az opció nem szokott felmerülni, hogy esetleg valljuk be, hogy mi elszúrtuk. El Bedobnék azért egy nagy zárójelet, bocsáss meg, hogy nem véletlenül hozott, azt hiszem az USA is, az Európai Unió biztosan olyan bris jogszabályokat, amik arra vonatkoznak, hogyha nagyobb mennyiségű ügyfeladatot lopnak el tőled, akkor azt jelezni kell. Tehát ez ilyen, ilyen az ilyen elsúnyogás azért nem csak magyar sajátosság. De én nem csak erre gondolok, és úgy általában a hibázás kultúrája körül forog az, ami a fejemben jár, hogy hogy bármiféle hibának a beismerése, az minthogyha valamiféle ilyen PR katasztrófa lenne egyfelől, vagy a részvényesek azonnali bosszúját váltanák ki másra, vagy esetleg a felső vezetés azonnali leváltásával járna. És szerintem egyik sem fenyeget a valóságban, és mégis valahogy az gyökeresedett meg a külkapcsolatok nevű szakmában, hogy nem ismerünk be hibát hanem ilyen félig meddig ilyen. Hát a körülmények olyan szerencsétlen összejátéka során már nem tudtuk kivédeni akármennyire, pedig legjobb embereink megfeszített munkával védekeztek, de mégsem. Hát, azt mondanák, hogy egy meg, ezt az Excel táblában elfelejtettük ezt a, ezt a sort elosztani négygel, Itt hibáztunk, legközelebb nem fog előfordulni. Nem tudom, igazából jó megfejtésem nincsen rá. Ha egyszer eljutok oda, hogy ez az anyag megszültik, akkor majd elmesélem a teljes történetet, addig nem nevesítünk itt cégeket. Aki nagyon neki akar ugrani, nyilván három google guglival meg fogja találni a sztorit. Én meg csendesen azért zakokok bele a szikrázó billentyűzetembe. Hiszen én is tudom, hogy mi a helyzet. A sajtos kollega is tudja, hogy mi a helyzet. Akkor meg mit táncolunk itt. Valami valami olyasmit szerintem van nem mögött valamilyen elmélet, ami kb. azt hivatott magyarázni, hogy, hogy ha beismerjük a hibát, akkor utána jogi, jogi kockázatot vállalunk, akkor valaki be fog minket perelni, és, és esetleg kártérítést követelhet joggal, de hát mi nem akarunk kártérítést fizetni még joggal sem. Nincs nekünk arra pénzünk. Jobb lesz, hogyha nem ismerjük be, mert akkor neki kell bizonyítania, hogy hibáztunk. Valami ilyesmi lehet mögötte, de ez igazándiból szerintem ki lehetne számolni, hogy ez a, az ezen való spórolás az nem áll arányban azzal a veszteséggel, amit az ügyfélelményen, meg, a, meg az bizalmon veszít el ugyanez a cég? Ó, hát az ügyfélelmény az eleve egy ilyen, ilyen nehéz dolog. Pont a héten egyébként jártak ezenben egy magyar fizetési piacról szóló dokument, de nem tudom, hogy előtt a vagy már kidobtam. Mint észre voltak benne érdekes meglátások, most megunglizom a letöltések mappámat, hát, hát ha az, igen, és olyan számok voltak benne, ami engem meglepett. Egyrészt, hogy nagyon sok ember hagyott már összeállított kosarakat fizetés előtt, mert szembesül azzal a formal, ami, ami ügyfélelményként ott van előtte, hogy itt, itt kéne megnyomni az összes gombot egyszerre, meg bejönni 400 darab számot, és akkor meg lehet fizetni, amivel mind a szembesültünk már. A másik pedig, hogy mi az, ami oda vezet, hogy, hogy az embernek, ember megbiztónak találjon egy, egy boltot, és meg is van. Ipsos mérte fel nekik. Az önszámára mitől lesz egy webshop, per online kereskedő megbízható. Top 3 csökkenő számsorrendben. Pozitív visszajelzéseket olvastam, 73%. Lövésem nincs, hol olvassák. Tehát, egy rendes magyar szolgáltás összehasonlító oldalt nem tudnék hirtelen olvasni. Vagy mondani? Hát az árukeresőn biztos. Ez a magában egy, egy, egy, ilyen, egy, ilyen, egy de borzalom. Hmm. Jó következő, ez nem lényegtelen, ezt engem is szokott idegesíteni, a kapcsolat menüpont alatt valódi adatok szerepelnek, választ kapok kérdéseimre. 60% És a harmadik rendszeres frisítik az oldalt, aktívan kommunikálnak az ügyfelekkel. 55% Ez nagyjából a jól működő bolt és a híre sem szar. Hát, mit, mit akarnál még, vagy mi, mi, mi hiányzik ebből a felsorolásból szerinted? Mondom, ami engem meglepett ebben, utolsó előtti részeknél vagyunk, reklámok, egyéb bankkártyás fizetés más ajánlotta, van fizikai boltja, ezek már mind kisebb százalékkal vannak. A weboldal esztétikus 19 százalék. Tehát, ha egy megbízható és jól kommunikáló eleme rendkívül csúnya weboldt üzemeltetsz, akkor az az nyerő vagy. Hát legalábbis bizalmi szempontból nem probléma, de az nekem nincs olyan nagy bajom. Nekem se, ez felüldítő volt, tehát hogy nem az, de nagyon sok esztétikus és rendkívül rossz weboldal lehet találkozni. És akkor ehhez képest meg megbiztónak tűnik ez tök jó volt. A fizetési módok nem már annyira nem, nem voltak meglepetőségek. Kezelhető felület, elfogad mobil tárcát, amit ismerek, tehát barriant meg színpölt kb. Ezek ilyen 25-23 százalékos dolgok. És a mások ajánlása az itt is rendkívül alacsony ö, Majd belinkenem az adásnaplóba, ez egy olyan riport, amit szerintem nagyon érdemes végfutni, akár felhasználói szemmel. Ha meg valakinek webes üzlete van, akkor meg pláne. Hát ez igazán ígéretes, kedves hallgatók, hogy végignézhettek egy ilyen alapos kutatást a e megbízhatóságokról, vagy bizalomindexekről. Úgyhogy viszont akkor most meghirdetem azt a programot, hogy innentől kezdve kizárólag vicces érdekességeket mondhatunk a hátralévő percekben ebben az adásban. Jó, vicces érdekesség. Válasz egyet én már kitaláltam, de azt már megírta a telexis, lehet, hogy nem az lesz én többet is látok. Az nagyon tetszett az a, az a Twitter üzenet, amit egy Mikko nevű felhasználótól linkeltél be te. És ami a TikTok botrányjal foglalkozott. Lenne egy záróvállám, az Mikko Hipponen, a f Kiberbiztonsági kiberbiztonságítségének a vezető kutatója. Uh -huh. Egy finn rockstar küllemű hacker csávó, és átadom a szót vissza neked. A... Ugye ez a TikTok botrányhoz kapcsolódik, a, nem tudom, hogy el kell ismételjem, de hát a formátum megköveteli, hogy hát ha van egy hallgatónk, aki még nem tudja, hogy az amerikai elnök be akarja tiltani a Twitter-t. Egyébként biztos azt is, de arra még nem tett kísérletet a TikTokról beszélünk. Tehát a TikTokot arra hivatkozó, hogy hát ezt hiszen ez egy kínai cég üzemeltetés, az amerikai adatok kínai kézben vannak, aztán a kínaiak még a végén valami rosszaságra használják. És most éppen egyébként ott tartunk, hogy a betiltás megtörtént, majd rá, azt egy-két napra egy amerikai kerületi bíró ezt a betiltást törvénytelennek nyilvánította és felfüggesztette, hivatkozva egyébként arra, hogy hát nem volt az alperesnek joga, hogy megvédje magát. Na de, ehhez képest, mondja Mikó azt, hogy. hogy Hát emberek, miről beszélünk? Itt Európában mi húsz éve éljük azt a problémát, amivel az amerikai ezek szerint most szembesülnek először, hogy számos európai állampolgár olyan internetplatformokat használ, amelyek a fene tudja, hogy hol tartják az adatainkat, nem foglalkoznak a törvényeinkkel, a kultúránkkal, és nem lesz a szarják, hogyha hogyha a bizottsági meghallgatásokra rángatják őket. Az európai polgárok lényegében ezt csinálják, amikor Facebookot, Twittert, YouTube-ot, Instagramot használnak. Újra emléltél, hogy ezt Mikó idézi valahonnan, de mindjárt. Így van, hiszem. és igen, igen, Benedik Evans-től, a kedvenc hírlevel szerzőnktől. Hát igen. Hát az enyémtől, igen, igen, igen. Ez egy Nagy-Britanniában született kétsőbb szilíciumvölgyi völgyévé vált kockázati tőkés. Ez a ez a speciál vág, mint a, mint a penge. Általában még nagy képű tartom, de legalább, legalább időnként vannak ilyen találatai. És igen, nem mint, hogy a Facebook amerikai meghallgatások nagyon szeretne járni például. Hát szeretni nem szeret, de azért néha most már bebeugrik. Igen, igen, igen, és akkor ott tücsörök, hogy hívják az izzadó Zuckerberg a halott hal szemeivel, Kinéz a fejéből, és nem mond lényegében semmit. Én várom a szabályozást. Kíváncsi leszek, hogy mit kezd ezzel Amerika, de várjuk meg előbb a választásokat, aztán majd meglátjuk, hogy utána milyen szabályozás kerekedik ki abból. Hát, ha már a várjuknál vagyunk, akkor várjuk meg, hogy hány induló lesz a választáson. <hály> hát ez ugye nullától kettőig terjedő természetes szám lehet, a nulla nem természetes. Hogy van ez? Nem tudom, sosem ennyire jó matematikából. Ja, nem, nem érdekes. Szóval, hogy igen, bármi megtörténhet, de azért elég nagy esélye a kettő induló lesz. Arra célzol, gondolom, hogy Donald Trump elkapta a koronavírust. És a fenet tudja, hogy jól van -e. Elkapta a koronavírust, beadták neki, hát lényegében a mindent, amit, amire egy amerikai elnök rá tudja tenni a kezét. Tehát a mindent. Majd a vén hülye ezek után, de akarom mondani, Donald Trump amerikai elnök ezek után három nappal szabadságolta magát a kórházból, hiszen ő már jól van. És e, szteroidokkal teletömve mostanában azzal szórakozik, hogy hát egyrészt hogy levette magáról a maszkot egy nyilvános eseményen közülve az átlag amerikaiakkal, hogy ő már legyőzte a vírust, vagy valami nagyon hasonló gesztust éve, e, Nem elfelejtve, vagy ő elfelejtve, de mi ezzel ne felejtsük el, hogy, az, hogy ő olyan egészségügyhöz fér hozzá, amihez sem más abban az országban. Aztán volt olyan, olyan gyógyszer, amit aki kapott még meg. Na no, mindegy is. Majd pedig uh, sztelődokkal teletőnve nagybetűs twittelésbe kezdett, de, de ilyen klasszikus full nagybetűs üvöltözősbe. Szóval minden rendben mennek tovább a dolgok a saját útjukon. Meglátjuk két hét múlva, vagy három, valami ilyesmi. Nem, pont egy hónap múlva fogjuk meglátni. Igen, azért mókas egyébként, hogy teljes vezetőségét körbe körbefertőzni a, a bácsinak. Hát ez nem valószínű, hogy tesz tesznek, igen. Na mindegy, de ezt nem, ezt ilyen jóslásokban ne bocsátkozzunk bele. Már négy éve sem lett igazunk. A négy éve nem lett igazunk, akkor meglepődtünk, most inkább nem tippelünk, ugyanakkor én ellennék másik négy év Trump nélkül. Én is azt szeretném inkább, bár biztos a megválasztás, mert a leváltása másnapján kezdenél abban reménykedni, hogy de azért Biden nem viszi végig a ciklusát. De... Kell egyfajta optimizmus ahhoz, hogy Bidenből belelásson az ember még négy évet. Hát igen. De amúgy meg ha esetleg mégis, mit tudom én, megromlott egészségügyi állapotára hivatkozva lemondana, akkor már is következne utána a Harris, aki viszont egy fiatal, színesbőrű bőrű asszonság, az azért izgilenne. lenne. Maga múgyan izgalmas lenne, igen. Ugyanakkor ő is ez a, a, a legvaskalaposabb demokratának is megfelelő demokrata jelölt. Tehát, hogy egy. Ö, egyfajta biztonsági játék, nem az a. Most akkor ugrunk egy nagyot előre, típusú történet, ez még mindig. Te Bernie Sandersre gondolsz. Nem, Aki nem, nem, nem lett nem, volna nem. ekkora biztonsági választás? Bernie Sanders nem lett volna a biztonsági választás ellenben, az még egy vén ember. Tehát Amerikában ez a vének háború típusú politizálás, ezt újra feltalálták azt, hogy a szovjetek csináltak. Ilyen 70, 70 éves főtitkárok ö, fájtolnak egymással, kicsit kifulladva. Hát jó, de látod, Kamala Harris erre egy, egy jó ellentét, vagy ellen válasz, mert hiszen ő nem 71 éves, hanem 50-es éveit tapossa, ha jól emlékszem. Ö, így is lehet nézni, hogy ő egy fiatalos 50-es. Hát azért mégse vár, várhatjuk, hogy egy 30-as jelöljenek az Egyesült Államok ének. Tehát a végén mi lenne belőle? Az, az káosz lenne, mint Kanadában. Na ugye? Vagy mint Új-Zélandon. Hát az Új-Zélandi miniszterelnök asszony szerintem nem 30-as, hanem, hanem közelebb van az 50-hez, mint a 40-hez. De abban igazad van, hogy az egy nagyon fiatal választás. M igen, és ez egy fiatal, fiatal ember, és egyáltalán minden szempontból egy... Tehát igazad van, igazad van, tele vagyunk fiatal politikusokkal most már országok élén, ha csak mindjárt a szomszédos Ausztriát nézzük, ott is egy Egészen meglepően fiatal kancellárt választottak meg most nemrég. No, kérem szívesen, közben kiguglisztam. Uh, Jacinda Ardenről, Ardenről beszélünk, aki született 1980. július 26-án. Tehát 40 éves lenne, azt mondod? Igen. Őrület. Kemele Harris viszont 55 éves, én meg azt googlisztam ki, hogy legyen egy ellenlövetem. Ez erősen nagyon idős. De tény, hogy vannak most már fiatalok, és igen, igen, igen, a, a kanadai miniszterelnök, Justin Trudeau is fiatal. Ezzel elmondtuk mindent, ami mellette szól. Nem, az oknia is jó. Ó, de nem lehetne akkor inkább izé, youtuber? Youtubernek is lehet szép és kevesebb vizet zavar. Hát figyelj, lehetne, de most már miniszterelnök. És egyébként. Ennél szerintem azért ellentmondásosabb a megítélése, bár azt tudom, hogy te nagyon nem szereted, mert a nagy szavai ellenére csak keresztül vezetett egy olajvezetéket az őslakosok földjén. De konkrétan kell az őslakosokon is. Igen, igen. És ezt, ezt, ezt nem bocsátod meg neki, de nem ez volt az egyetlen intézkedése az elmúlt években. Nem, adottál a fegyvereket is. Igen, ja, tényleg volt már, és a, akkor ezt a két dolgot csinálta. Nem, nem, nem, nem. nem. A klasszikus azért politikus dinasztiának a fiatal gyermeke már a kedves papa is kanadai miniszterelnök volt. Tehát a mélyből jött, de valahogyan meg tudott vele küzdeni. <gül> jó, jó, igen, igen, igen, azért voltak neki zűrös ügyei. Na de úgyis itt az, az életkorról volt szó, és életkor tekintetében tökéletes versenyző. Na, de mondom akkor, hogy én mit hozok a, a vacak ellenben vicces hírekből. Jaj, de jó. Kedves hallgatóink, férfiak és nők, de főleg férfiak, végre, végre az Egyesült Államokban, ebben a téres Nagyországban megoldást találtak arra a nagy problémára, ami, ami ameddig a csendesen, amennyire hát ilyen intim helyzetbe segíteni lehet, hogy azt a nem tudok rá jobb szót, bocsánatot kérek, és semmilyen módon nem lesz PC, azt a buzis dolgot, hogy az embernek ki kell törölni a seggét, az valahogyan mégiscsak meg kell oldani. De létrehozták a férfi WC papírt. Azt nem is értettem. Mi az a férfi WC papír? Rá van írva, hogy... Dude Vibes. Ez a nedves törölkendő, viszont ez fekete színű csomagolásban van, tehát ha te a férfiasabban törölheted, enseggedet. Ja, hogy ez azért férfias, mert fekete? Igen, igen, igen, igen. Tehát, hogy ez, oh. tudod, még még talán, ha terepszínű lenne, akkor lenne még férfiasabb egy kicsit. Ez olyan, mint a terepszínű pelenkotáska, hogy senki ne gondolja azt, hogy csak azért, mert egy gyermek van a kezedben, attól te esetleg meleg vagy. Hiszen láthatóan férfios színű, terepszínű dolgokban hordozott ezt a gyermekedet. Hát nem tudom, érted. A fekete az a például a ténédzser körében is dihat meg egyébként az elegánsan öltözködő nőknek is kedvenc színe a fekete. Na, de rá van írva az is, hogy dúd? Hát rá van írva. Azt hogy fordítanád? Hapsikám vagy? Szerintem pasi Haverom? És azt ígéri, a, ilyen favágó sapkás fiatalember a DUD products nak az oldalán, hogy ez futurisztikus higiéniai terméket forgalmaz pasikák számára. Igen, igen, itt a fordítás is haver csávó fószerkrapek, pacák felsorolást teszi a DUD mögé, ezek egyik sem lányok. Igen, igen, igen, van egyébként, tehát nem csak ezek a, ezek a törlőkendők, hogyha olyan helyen érni az embert a szükség, ahol csak uh, guztustalan uh, és az általunk eddig sírva használt női védszapapír volt, hanem az ember otthonát is férfiesíthatja egy kicsit, például vásárolhat uh, úgynevezett havercsávó bidét, amely ugyanolyan, mint a hagyományos úgynevezett női bidé, de erre rá van írva, hogy férfi. <gül> Szép. De hogy akkor én is ide hozzak valamit, mert az lehet, hogy volt máshol is, de nekem újdonság volt. Tehát az, hogy végre megszületett a férfi erényöv smart változata. Eleve, hogy van férfi erényöv, már nagyon érthetetlen, de hogy ez létezik okos telefonnal összeköthető változatban is, ami csak az arra feljogosított személy tudja okostelefon segítségével nyitni és zárni ezt az eszközt, ami egyébként egy ilyen, hát egy ilyen műanyag formára szabott faroktáska mondjuk, vagy ilyen doboz, ami záródik, és csak appal lehet kinyitni. É, igen, ez a kiúi cseszteti nevű dolog, aminek a tagline -ja, tehát a, egy elmondata? Az, hogy Love Hurts, mm. ko ko korábban egy Nazaret szám volt, már annak sem az igazi, ellenben egy dologban tévedtél, hogy ez műanyagból lenne, nem, ez sajnos acélból van. Tényleg? De akkor nagyon nehéz is lehet, attól félek. Ö, hát a, a, a, a nagy része az polikarbonát, oh, hú, ne ne neoprén borítással, hogy nem tudom én. Egy is csak beharapná, akkor ne fájjon annyira. A cuccos, ami rákattan a golyóidra, az viszont a biztonságedvér csak a célból van, hát nehogy már egyszerűen lehessen szerelni. És ez úgy került a szemünk elé, hogy, hogy biztonsági kutatók megvizsgálták, mint minden IoT terméket meg szoktak vizsgálni, hogy mégis mennyire biztonságos az a dolog. És kiderült az, hogy boldog-boldogtalan be tudja zárni ezt a országot. A kinyitásának két módja is van. Mondom az egyszerűbbet, drága kebel barátod, akihez ebben az állapotodban oda mész, az a farkadra szerelt eszközt szétszereli, majd pedig a záró motort túrtelheli három voltal, és az szétesik, és ekkor szét lehet valamilyen módon feszegetni. A másik lehetőség, hogy kenyeres pajtásod miközben téged a hidegveríték ver le, leflexeli a golyóidról, vagy te hogy hívják a, a vágót, tudod? idegvágóval. E erővágó. Igen. Leszereli a családi égszerekről ezt az eszközt. Jaj. Esetleg meg is lehet hackelni talán, reménykedve, hogy az előző kód az nem tette tönkre a teljes szoftvert, és akkor itt körbeértünk. Ez annyira szörnyen hangzik, hogy már csak egy dolog jut eszembe, ami szörnyebb ennél és amiben a napokban ütköztem bele és semmi köze a technológiához, de amolyan fun factként el szeretnélek vele borzasztani. Tudod-e, hogyan kínoztak csiklandozással régen? Szerintem Nem. az eddig hallott legviccesebb és egyben legrémítőbb kínzási mód. Azt csinálták kérlek szépen, hogy az ember, a kínzandó embernek a talpát és lábfejét bekenték sós vízzel, mm, majd rászabadítottak egy kecskét. A kecske nagy lelkesedéssel nyalogatta a talpát, ról le a sós folyadékot, és érdes nyelvével először iszonyatosan csikizte, majd az érdes nyelvtől kisebbesedő láb, az ugye két dologtól fájt nagyon, a sós víztől, meg az érdes kecske nyelvtől. Úgyhogy szó szerint a halálba lehetett így módon csikizni embereket a só és a bénkecske segítségével. Hú, ezért tehát, bele kellett gondolni, hogy ezt a szemétséget találja. Igen. Én eddig szimpatizáltam, a kecskékkel nyilván nem tudják, hogy mit csinálnak. Igen, biztos nem ők. Mondják is biztos. A történelem szorításában később, hogy hát mi csak parancsal Igen. cselekedtünk. Nem tudtuk, hogy a, annak a lábnak fájni fog. Na, kecske. Így. Jó, szerintem ezzel a képpel elbúcsúzhatunk annál, és inkább, mert eltelt az a másfél óra, amit terveztünk elvenni kedves hallgatóink életéből. Ú, bocsás, meg egy dolgot akartam még mondani. Amennyiben Jó, egyet még kedves hallgatók, be lesz a adásnaplóba a Microsoft Flight Simulátornak a három darab reklámja. De az Microsoft Flight Simulátor reklám, vagy valami lelkes rajongónak a... Ez hivatalos MS Flight Simulátor reklám, amely alatt emberek olyan magyar verseket mondanak, amely arról szól, hogy Magyarország tája az hogyan néz ki, és közben ö, hát te biztosan meg tudnál mondani, hogy milyen repülőgépekkel repkednek nagyon lassan a Félsziget felett. Az nagyon, valahogy én megnéztem, mert belinkelted, és enyel kaptam tőle, valahogy annyira műmájár volt. És egyébként is azt lehet tudni, hogy még a színészek is rosszul mondanak verset sokszor, és itt is erről van szó, hogy Kauczki Armand a gyönyörű hangján. Amint belevág abba, hogy ki képen fölébe, annak térképet áll, és azt úgy mondja, hogy ki gépen száll fölébe, annak térképet áll. És ennek a pártosznak valahogy annyira semmi értelme nincs, á, egyébként sem, de amikor aztán ezt azt kell nézni hozzá, hogy egy, hogy egy business jet repül a balaton fölött, akkor így valahogy még jobban érzed, hogy Jézusom nem már! Jó, azt a verset, azt lehet jobban mondani, eleve. Hát hiszen, lehet. A hiszen a következő sor reflektál erre és viccel vele. De ez legyen kaucia, amiben a problémája. Viszont legyen az övé. azt nagyon ügyesen adja át, hogy, hogy kedves emberek, ez lassú folyás, unalmas felnőtt játék. Gyönyörűek, Gyönyörűek a lencsépek egyébként benne valóban. Igen, meg nem értem, miért játszanak vele emberek, de nagyon szép. Hát, amiért a Truck Simulátorral szoktak, vagy a Kerbal Space programmal. Az, a CareBus az egészen más, de értem. Jó dolog megtanulni, tárgyakat irányítani, egyszerűen ennyi. Vagy általában bármit jó dolog megtanulni. Mondjuk egy utasszállítónak a indítási szekvenciáját, ami nagyon sok tekertjű és kapcsoló. azt egyszerűen menő tudni. És hát bármikor szükség lehet rá. Nem, soha nem lehet rá szükség, de ez az önmagáért való tudás az jó tudás. Ó, de egy filmben láttam már, amikor valaki elülveveti meg, hogy elnézés, van pilóta a gépen, <gül> és aztán le kell rakni, miközben Wesley Sipes valakit agyonver egy puskatussal. Azokat szoktam szeretni. De nem azért, mert a verekedés miatt, hanem mert a valaki leszállása. Engem izgat. Na jó, maradjunk a kecskénél és a sóstalpaknál. Így legyen. Sziasztok. Sziasztok.